și în cer și pe pământ El mi-ta păcum și sfânt. Anunțăm, iubiți ascultători, un nou program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul i 047. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 16 al Evangheliei după ian de la capitolul 4, verset cu care ne vom deschide, de fapt, ciclul de meditații care urmează din celelalte versete ale acelui capitol. Am citit despre martirajul unui credincios de la anul 304 pe nume Filip. Astăzi vom citi un alt martiraj mult mai scurt. Este vorba despre șapte femei bătrâne credincioase care au fost arestate pentru credința lor. Acestea au fost anchetate de guvernator care și-a bătut joc de credința lor a râs de vârsta lor înaintată și a poruncit ca ele să ia parte la ceremonia de spălare și curățire a zeițelor Minerva și Diana. Acest ceremonial se făcea odată pe an cu mare paradă. Ele au fost duse cu forța la templu, dar au refuzat să facă ceremonialul de spălare a zeițelor. Atunci, guvernatorul a poruncit să li se lege pietroaie de gât și să fie aruncate ele în bazinul cu apă în care trebuiau spălate statuile zeităților. Și în felul acesta toate șapte au fost înecate. Au preferat să moară decât să facă cel mai mic compromis. Adevărata dragoste nu cunoaște compromisuri. Iată că aceste șapte credincioase au ales mai bine să fie aruncate în apa, în bazinul acela cu apă și să se nece, decât să fie înnecate în închinarea la zei. Domnul Iisus spune că cine va pierde viața pentru mine... O va câștiga. Dacă tu, de buna ta voie, după ce l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, continui și rămâi să trăiești în lepădare față de închinarea la Zei, adică nu te pleci nici unei pofte de a ta personale, nici unei pofte de a lumii, nu te pleci și nu cedezi nici unei ispite de a deavolului? Da, este adevărat. Vei suferi și vei fi aruncat, dar înnecarea și pierderea vieții tale în felul acesta de dragoste a Domnului Hristos, îți va aduce o bucurie și o părtășie cu el de nesfârșit. Pe când dacă tu însuți accepti să te închini la zei, te pleci în fața plăcerilor tale și ale lumii, n-ai să scapi de aici, vei fi înnecat și în cazul acesta vei fi spulberat pentru că la sfârșitul vieții tale vei avea parte de zei aceștia morți de plăcerile tale care nu-ți vor aduce nimic pentru că odată ce ai murit, dacă ai fost învățat să trăiești numai pentru plăcerile trupului, sufletul nu va mai cunoaște aceste plăceri, că el este de altă natură și te vei întâlni dincolo cu un veșnic neand, vei fi veșnic însetat, vei dori veșnic, vei căuta în zadar să mai satisfaci poftele trupului, căci nu-l vei mai avea și vei avea atunci parte de un chin sfârșit. Domnul să ne ajute ca să alegem mai bine să renunțăm la plăcerile acestea ale vieții, și să fim torturați și înghițiți suferind torturi cum au suferit martirii aceiași cum au suferit aceste femei, căci aceste torturi și aceste suferințe, pierderea vieții noastre în mod voit de dragul lui, va fi însoțită de o binecuvântare veșnică și fericită. Petrecerea veșniciei în locul cu verdeață este urmarea faptului că noi aici ne-am dat morții închinarea la lucrurile văzute, ne-am dat morții toate concepțiile și părerile noastre, oricât ni s-ar fi părut de bune și am ales cuvântul curat al Domnului Isus Hristos. Doamne Tată bine binecuvintează-te, rugăm și ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duh de lumină mai puternic și ajută-ne și pe noi să dorim din toată inima să primim mai bine să murim cu Tine și să fim prin aceasta câștigați pentru veșnicie decât să ne înghită lumea cu toate poftele ei trecătoare. Din care nu se mai alege nimic Amin Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt Cum altul nu-i Plecându-te pe genunchi Te roagă azi Domnul lui Îngerii în cer vor cânta Că azi lui Iisus te-ai predat Iată Satan e învins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 Peculiar, cu viața ca ce-i făcuți, prin tine ce să rămână, ești doar un drum de tără. Sufletul e tot ce dai, oare cui vrei să-l predai? Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? De ce vrei să spierzi tu veșnicia întreagă și fericită pentru câteva plăceri de o clipă ale păcatului. Căci, cum spune Marele Poet, comoarte moarte toți suntem datori. De ce nu i-am dat mai bine Domnului viața de acum, renunțând la plăcerile de o clipă, ori de câte ori ni se cere, pentru ca să putem avea părtășia veșnică cu Domnul Dumnezeu, pentru că numai părtășia cu El este singurul motiv, singura sursă de fericire. Domnul să ne ajute, amin. Iubiți ascultători, am anunțat că suntem la versetul 16. Deci ne vom deschide ciclul de meditație astăzi cu versetul 16 din Evanghelia după N, de la capitolul 4. Suntem în împrejurarea plină de învățăminte a stării de vorba Domnului Iisus cu femeia samariteancă. Versetul 16 îl întâlnim pe Domnul Isus spunându-i femeii, Dute, decheamă pe bărbatul tău și vină aici. Cuvintele acestea au fost puse de Domnul Isus femei după ce femeia, Uimită de cuvintele Domnului Sus că el îi va da apa vie, îi spune, Doamne, dă-mi această apă vie, ca să nu-mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Iar la cererea aceasta a ei, Domnul Iisus îi răspunde, du-te, decheamă pe bărbatul tău și vin aici. Observăm că Domnul Iisus înainta încet, dar sigur, în sufletul femeii maritence, cucerind-o pentru împărăția lui Dumnezeu. Numai recunoașterea păcatului și pocăința sunt cele care deschid ușa mântuirii, iar femeia trebuia să facă lucrul acesta. După ce piedica păcatului este dată la o parte din cale, pașii omului se îndreaptă sigur spre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru știa toată situația femeii, de aceea a trimis-o după bărbatul ei ca să-l aducă la el. Trimiterile Domnului Isus sunt trimiteri ale vieții, trimiteri pentru mântuirea altora și nici de cum îndepărtări de la fața lui. Du-te de cheamă pe bărbatul tău, i-a zis Isus, și vino aici. Te trimite Domnul ca să vii cu multe hotărâre la el și să vii măcar cu unul din apropiații tăi, la picioarele lui Dute de cheamă Aceasta e trimiterea Domnului Isus. Și nu este niciun creștin adevărat În afara acestei trimiteri Cel care a venit cu adevărat la Domnul Isus Trebuie apoi să se ducă să cheme și pe alții la el Și mai întâi pe apropiații lui Soț, soție, copii, rude, prieteni, părinți Cine nu cheamă suflete la Domnul Isus? Spunând totuși că este creștin, este ori bolnav din punct de vedere duhovnicesc, ori nu este ceea ce spune că este. Viața creștină normală este un misionarism continuu. În versetul 17, femeia, după ce a primit de la Domnul Isus acest îndemn, răspunde. N-am bărbat. Isus i-a zis. Bine ai zis că n-ai bărbat. Iar în versetul următor vom observa că Domnul Isus îi spune cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este. Haideți însă să cugetăm puțin asupra versetului 17 îl recitesc. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Zici bine numai atunci când spui adevărul, când îți recunoști sincer starea în care te afli. De aceea Domnul Isus i-a spus, bine ai zis. Femeia spusese aici adevărul. Prima treaptă spre îndreptare este recunoașterea că nu ești drept. Calea mântuirii începe cu pocăința sinceră a celui ce vrea să fie mântuit. Bolnavul care își ascunde boala când este întrebat de medic își semnează singur sentința de moarte, dar cel care mărturisește totul deschis, pășit pe drumul vindecării. Recunoașterea adevărului și pocăința sunt lucruri pe care numai omul le poate face. Dumnezeu nu le poate face în locul lui. Și pentru înfăptuirea lor nu trebuie o pregătire deosebită sau talent. Orice om poate să facă așa ceva dacă vrea. Femeia că și-a recunoscut starea și în felul acesta și-a deschis poarta vieții pentru a intra harul lui Dumnezeu. Recunoașterea ei este singurul lucru bun pe care îl putem face. Nu putem repara trecutul vieții noastre. Ce am făcut nu va fi niciodată ca nefăcut în ochii noștri sau ai oamenilor, dar să nu adăugăm la aceasta și răul de a nu recunoaște ceea ce am făcut. Rușina sau teama se potrivesc pentru înfăptuirea lucrurilor, dar nu pentru recunoașterea lor. Trebuie să ne fie rușine și teamă atunci când le facem, dar odată ce le-am făcut, rușinea și teama nu-și mai au locul. Acolo trebuiesc îndepărtate și recunoașterea lucrurilor așa cum le-am făcut trebuie să fie făcută cu toată puterea. Recunoașterea vieții în lumina adevărului lui Dumnezeu ajută pe femeia samariteancă să pătrundă înțelesul duhovnicesc al lucrurilor în convorbirea ei cu Domnul Isus. Deschiderea sinceră spre Domnul Isus, recunoașterea stării noastre înaintea Lui, acestea sunt condiții de temelie ale mântuirii noastre și ale înțelegerii adevărului spiritual al Lui Dumnezeu. Primim harul și adevărul Lui Dumnezeu numai în măsura golirii de noi înșine, de tot trecutul nostru și de tot ce avem, bun sau rău, până la data întâlnirii noastre cu Domnul Isus, cu adevărul cuvântului Său. În versetul următor, Domnul Iisus, deci a spus mai întâi, în versetul 17, bine zis că n-ai bărbat, iar în versetul 18 continuă să-i spună. Pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Iată, iubit ascultători, atâta vreme cât femeia samariteancă se lăuda cu patriarhul Iacov, cu fântâna făcută de el, cu apa din fântână, făcând un istoric corect la toate, ea nu spune adevărul, pentru că toate erau îndreptate spre religia și poporul ei. Toate erau argumente pentru păstrarea și întărirea despărțirii dintre iudei și samariteni. Oricât de puternice argumente ai aduce din Scriptură și istorie pentru apărarea și întărirea partidei religioase din care faci parte, tu nu ești în adevăr și nu poți mărturisi adevărul. Despărțirile între cei care mărturisesc pe Dumnezeu ca tată și pe Domnul Isus ca Mântuitor nu sunt din adevăr, nu sunt din dragoste, nu sunt din Dumnezeu. Toți cei care susțin duhul de partidă nu au adevărul. După cum s-a spus, femeia samariteancă, atâta timp cât ducea discuții teologice cu Domnul Isus, aducând dovezi din scriptură și istorie pentru apărarea religiei, nu spunea adevărul. În clipa însă când și-a recunoscut starea ei de păcat, când pocăința își făcea loc în sufletul ei, atunci a spus adevărul. Când omul se pocăiește sincer, totdeauna spune adevărul, pe care a pocăinței nimeni nu se poate rătăci. Rătăciți sunt toți cei mândri și îndrătnici care nu vor să se pocăiască și care pentru a-și acoperi starea lor rea, caută argumente din scriptură și istorie ca să întrească gruparea din care face parte. Domnul Isus, când a văzut că femeia samaritancă începe să-și dea seama de starea ei de păcat, și să-și mărturisească trecutul a zis Aici ai spus adevărul Adevărul pe care ajungem să-l recunoaștem și să-l spunem Este lucrul pe care Domnul Isus ni l-a spus delicat Fără cuvinte, dar clar în lăuntrul nostru Pocăința, fără de care nu poate fi vorba de întoarcere la Dumnezeu Este prima treaptă a lucrării lui Dumnezeu în om Este darul lui după ce m-am întors, m-am căit, spune Ieremia la 31 cu 19. Femeia samariteancă a avut tot timpul bărbat și totuși n-a avut niciodată. Păcatul nu leagă pe oameni, ci îi dezbină și lucrul acesta este valabil în orice împrejurare. Adunările religioase care au păcat la temeria lor nu sunt închegate duhovnicește, nu este realizată părtășia între cei care vin la adunare, iar Dumnezeu nu este prezent acolo. Femeia samariteancă se afla nu numai fără bărbat, dar și însetată, cu toate că trăise în viață așa cum a dorit. Orice am vrea să facem în viață, un lucru mic sau un lucru mare, dacă suntem în colaborare cu păcatul, dacă mergem pe drumurile lui, dacă ne lăsăm conduși de păcat, Paguba și înfrângerea sunt semănate de la început în tot ceea ce facem și nu vor întârzia să-și arate roadele. Și păcatul acesta nu este numai ceva rău sau ceva din afara noastră, ci este tot și bine și rău. Tot ceea ce nu este din Dumnezeu, ci este din noi ca oameni. Tot ce îți dăruiește păcatul nu-ți aparține. Totul este o minciună, fie în lucrurile mari. Fie în cele mici, din orice colaborare cu păcatul sau cu neadevărul, rămâi cu mâinile goale și cu viața pustie. Numai întoarcerea la Dumnezeu redă vieții conținutul și frumusețea dorite de el și o pace pentru acum și pentru veșnicie. Recunoașterea stării ei în fața Domnului Isus a fost singurul lucru bun pe care l-a făcut femeia samariteancă. Aici, în pocăință, a spus ea adevărul. La fel și noi, numai când recunoaștem starea noastră înaintea lui Dumnezeu, când ne golim de noi înșine, ne umple El cu harul și cu binecuvântările sale. În versetul 19 vedem pe femeia samariteancă cum își dă seama că este descoperită în fața Domnului Isus. După ce Domnul Isus îi spune, aici ai spus adevărul. Căci cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat, în versetul 19 ascultăm la femeie zucând Doamne, văd că ești proroc! În clipa când pocăința sinceră pune stăpânire pe inima ta, în clipa când mărturisești adevărul cu privire la tine însuți, Lumina Dumnezeiască te cuprinde și începi să cunoști adevărul lui Dumnezeu și realitățile lui din afara ta. Inima care încuie păcatul în sine este încuiată și față de adevărul lui Dumnezeu care se află înaintea ușii. Femeia că îndată ce a mărturisit adevărul despre starea ei, a cunoscut adevărul și despre omul care vorbea, adică l-a cunoscut în adevărata lui înfățișare. El era prorocul vestit de Moise în Deuteronom 18, de la 15 până la 19. Doamne, văd că ești proroc! Pocăința sinceră îți deschide ochii pentru ca să vezi lucruri neobișnuite în lumea păcatului. Lumina duhovnicească o vezi numai când norul păcatului este dat la o parte prin pocăință. Domnul Isus a fost recunoscut de această femeie păcătoasă ca proroc, deci ca cel care îi putea spune adevărul despre mântuire, de aceea s-a apropiat mai mult de el întrebându-l. Dacă el i-a spus adevărul într-o privință, putea să-i spună în toate privințele. Aceasta a fost credința femeii. În adevăr, să avem de plină încredere în Domnul Isus, care ne-a mântuit de trecutul nostru păcătos, că ne va da izbăvire și biruință și în prezentul zbuciumat pe care îl trăim. El, care ne-a dat lumină într-o privință, ne va da lumină în toate privințele. Ceea ce dorește El de la noi este o inimă sinceră care caută adevărul, fără să-i pună condiții pentru ca să i se supună în totul. Credinței sincere Domnul Isus îi dă totul. Vicreniei nu-i dă nimic Cine are urechi de auzit, să audă În versetul 20 ascultăm în continuare mărturisirea femeii samaritence Care, după ce și-a spus păcatul, după ce și-a recunoscut starea de păcat A văzut că Domnul Isus este un proroc În continuare i-a spune Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta Și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii Femeia samariteancă, deși trăia o viață tristă sub apăsarea păcatului, totuși, vedeți, simțea o nevoie spre cele religioase, de aceea voia să știe mai mult. Dumnezeu, care în dragostea lui veghează supra oricărui suflet și îi dă prilejul să se întoarcă la el, a dat și acestei femei un asemenea prilej, și anume a trimis pe fiul său în persoană ca să o izbăvească și să-i dea lumina adevărului. Sincerității, totdeauna îi răspunde Dumnezeu. Samaritan ca voia să știe cum și unde să se închine lui Dumnezeu, pentru că din părinți fusese învățată într-un fel, dar ieșind prin lume, a auzit un alt fel. Închinarea este o preocupare a tuturor oamenilor. Într-adevăr, închinarea este chiar în mod inconștient și nemărturisit o preocupare naturală născută în inima omului. Omul, în dorința de a se închina, dar necunoscând pe adevăratul Dumnezeu, căruia se cuvine toată cinstea și închinarea, și-a făurit el Dumnezei, din lemn, piatră, metal, tablouri și așa mai departe. Ori s-a închinat la lucrările văzute ale lui Dumnezeu, soare, lună, stele, munți, etc. Și la samariteni și la iudei, închinarea era un lucru legat de un munte, era vorba de muntele Garizim sau cel din Ierusalim, muntele Moria, deci un loc pământesc înalt, considerând că înălțimea pământului apropie pe om de Dumnezeu. Ce înșelare! Și astăzi sunt asemenea înălțimi unde omul gândește că se află mai aproape de Dumnezeu. Sunt locuri făcute de mâna omului sau fapte săvârșite de el. Singura înălțime este însă Domnul Isus Hristos, Fiul Tatălui Ceresc, trimis aici la noi, pentru ca să ne învețe adevărul în toate privințele și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Numai cine se suie pe muntele acesta se află exact la înălțimea lui Dumnezeu. Ferice de omul care prin credință și pocăință se apropie de Domnul Isus, primindu-L ca mântuitor personal, căci în felul acesta ajunge în Dumnezeu și la adevărata închinare pe care o dorește El. În versetul 21, Domnul Iisus ia cuvântul și citim următoarele. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Să crezi pe Iisus este cu totul altceva decât să crezi în Iisus. Femeie, crede-mă, i-a zis Iisus, crede-mă pe mine. Poți să crezi în Isus ca persoană istorică, dar fără să-L asculți. Când însă îl crezi pe El, crezi vorbele și lucrările Lui, crezi felul Lui de a fi, atunci îl asculți în totul, iar viața ta începe să se deosebească de felul lumii de a fi și de lumea religioasă. Da, numai când crezi pe Isus, ți se schimbă viața și devii mădular în trupul său, biserica cea vie. Vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, spune Domnul Isus, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Toate lucrurile la vremea lor, așa este în planul lui Dumnezeu. La el are însemnătate nu numai anul sau ziua când trebuie să se facă o lucrare, ci și ceasul și clipa, să fim bine încredințați de adevărul acesta. Când vine ceasul, nimeni și nimic nu se mai poate împotrivi lucrării lui Dumnezeu. Ea se împlinește chiar dacă s-ar topi toată creațiunea. Are Dumnezeu mijloacele și căile lui ca să aducă pe oameni la adevăr și pe credincioșii săi într-o stare duhovnicească. Vine ceasul acesta și nimeni nu-i poate sta în cale. Vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Ceasul luminii, ceasul unei gândiri noi, ceasul trecerii omului din robia materiei și a păcatului într-o stare duhovnicească și liberă, ceasul sfârșitului vechiului legământ și începutul noului legământ, legământul Harului, acest ceas al unei ere noi a venit odată cu Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mielul rânduit pentru jertfa de răscumpărare a omului. Cine primește cu adevărat pe Domnul Sus, prin credință și pocăință ca mântuitor și domn, acela este născut din nou din Dumnezeu, iar această naștere din nou, fiind duhovnicească, îi dă starea potrivită pentru a se închina lui Dumnezeu în duh, adică dincolo de cele de pe pământ, dincolo de hotarele de felul de a fi al națiunilor, confesiunilor și claselor sociale. Până nu cunoști pe Hristos, ai felul tău de închinare, ai templul tău, partida ta religioasă, felul tău de a fi. Când te-ai întâlnit cu adevărat cu Hristos, toate acestea au căzut. Numai în Hristos omul scapă de toți munții, de locurile înalte, de pe pământ, de unde aducea închinarea lui Dumnezeu, pentru că numai în Hristos el devine duhovnicesc, numai în Hristos primește starea pe care a avut-o Adam în rai. Și acum, iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I-047 prin citirea unei poezii intitulate Nainte de a fi fost vecia. În poezia aceasta avem pe Mirele Isus aruncând o privire profetică înspre mireasa lui, biserica, prin inspirația divină a uneia dintre marii poeți creștini ai României noastre. Să dăm citire! Acestei poezii, înainte de a fi fost vecia nimic când încă nu era, eu te-am văzut prin vremii înainte și te-am iubit de atunci fierbinte, biserică mireasa mea. De atunci eu te-am dorit întruna, că m-a răpit frumsețea ta și am așteptat cu așa iubire dorita noastră întâlnire, biserică aleasa mea. De-atunci am auzit, iubito, iubirea ta cum mă chema, Simțeam ființa ta curată, răpindu-mi inima mea toată, Biserică, iubirea mea! Te-am așteptat cu nerăbdare atâția ani cât trebuia Să arăt cu o jertfă peste fire, cum te iubesc, Cu ce iubire, biserică, lumina mea! Ne-am întâlnit pe dealul acela, când trupul cui cuie mi sângera și ne-a unit iubirea care, nici moarte în veci, nici seamănare, Biserică, cu nuna mea. De atunci mi-ai dăruit întreagă viața ta și inima, de atunci chemăm cu flăcărare anunții noastre sărbătoare, Biserică, comoara mea. O, oh, Fericită veșnicia când cerul te va încununa, când prin nemărginiri divine tu vei umbla pe veci cu mine, biserică mireasa mea. Amin.